Det er blevet den 27. oktober, så derfor sender vi DJ Breds program her på P6 Beats. I aften er det tredje afsnit af oktober, og derfor tager vi røntgenbrillerne på i den her udsendelse. Se, hvad vi kan se. Vi kan se igennem tingene med vores røntgenbriller. Her kommer X-Ray Specs med sangen Jemprey Adolescence. de er DJ Brede, og jeg vil gerne sige velkommen til min øh, tekniker Mixi. Tak skal du have, DJ. Og jeg vil gerne sige velkommen til alle, der har valgt at tænde fra radioen i aften og stille ind på DJ Bredes program på F6Beats, tredje afsnit af oktober i aften. Vi har en telefonlinje her i programmet, Rockmofonen, hvor vi tager imod opkald og sms'er undervejs i programmet. Skal vi sige nummeret til rockmofonen? Ja. Vil du ikke sige det, Mixi? Jo, det er 42, 66, 80, 29. Jeg har lært det uden ad nu, nemlig. Mixi, det var faktisk dig, der valgte den første sang, vi hørte. X-Ray Spex med sang med nummeret Germ Free Adolescent". Ja, det er rigtigt. Og den sang har ligesom øh, sat en, en idé i gang, som, som du har, øh, kan præsentere for os i aften. Kan vi godt sige det sådan? Jo det, kan, jo, det kan man godt. Vi snakkede om det der med, at øh, at, øh, at rock godt kunne have sådan, en tyk, øh, sådan et tykt lag af attitude og øh, symbolik og klichéer i form af læderjakker og converse sko og sådan noget øh, rundt om sig. Og det kunne, så måske man skulle nogle gange have et par rock. Eller <laughs> bare et par rockbriller. Ikke have et par rockbriller på, men et par røntgenbriller på, for at ligesom se igennem det der. Som, som, som måske røntgenbrillerne, som en slags bullshit-detektor. Kan man sige det? Ja, og så er der også noget andet i det, som jeg tror, som er, at vi løbende, når vi laver DJ Breds program, Miks, og jeg, diskuterer, hvordan vi sørger for at have en inklusiv, in inkluderende musikprofil. Og et dilemma, som jeg har løbet på, er, at hvis man for eksempel tager et band som Black Sabbath, eller Volbeat, eller hvad ved jeg, og siger sådan, om her har vi at gøre med noget stereotyp, maskulin rockmusik, det er jo ligesom en rimelig ting, ej antag, fordi man typisk ser en masse mænd, der står og drikker fadel til den her slags musik, og så er det nærliggende at tænke, at det, det er maskulin musik, det, det er primært for mænd eller sådan noget. Og det, det er jo baseret på en observation, man nemt kan gøre sig, men på den anden side har man også endnu en gang afskåret en masse, der ikke er mænd, fra at indgå i den form for udtryk ved at sige, det er maskulin musik. Så det jeg tror vi vil prøve at gøre med rønkenbillederne i denne her udsendelse af oktober i det der program, er at se om vi kan tage nogle af alle de der symboler som nogle gange bliver kønnet og så vige dem lidt op i luften og se, og se igennem dem og se om ikke de kunne være ikke kønnet så alle der har lyst eller så vi kunne måske nå til et sted hvor vi en lille smule nemmere øh, hvor flere mennesker kunne føle sig at de havde adgang til præcis det udtryk de havde lyst til at have adgang til uanset hvordan det har været før i tiden. Giver det mening, Mexi? Kan du hjælpe mig? Ja, jeg at... tror jeg kan, jeg kan fornemme, hvad du vil. Så så brillerne er vores metode for at øh, tage flytte lidt på nogle underlige fortegn, som er om øh, foran noget rock. Og så har vi også noget her en anden betragtning, der ligger ned over det her lille lovligt, måske koncepttunge program, <laughs> vi er ved at løb i gang. Det er at at vi også har snakket lidt om mix her, at rock oprindeligt var en modkulturel strømning. Ja. Som med de godt, hvad skal vi sige, 80 år rock, rock og roll har på bagen, kan man næppe sige, det er længere af nogen sådan helt dugfrisk modkulturel strømning, men det er mere noget, noget, der engang var modkultur, der er blevet til hovedkultur, og så har der været en masse svingninger ind imellem, at rock var nyt og rebelsk, og så er det bare øh, grønt koncert og fadel, og så er der nogen, der egentlig mellem stadig finder på noget nyt og rebelsk inden for rocken, som så gør, den lige føles lidt frisk igen, og så bliver det opslugt igen af hovedstrømmen, og på den måde pendulerer det frem og tilbage mellem at være mainstream og rebelsk. Ja, det var nok mere rebelsk at tage en lederjagt på i 1955, end det er i dag. Øh, Mixi. skal vi ikke høre noget mere øh, rock og roll musik? Jo, det kan vi godt. Men apropos det der med modkulturer, der bliver indoptaget. Ja. I øh, mainstream-kulturen, eller hvad man skal sige. Så øh, jeg, jeg startede min oktober måned med at se en øh, ny serie. Fiktionsserie, der er blevet lavet om Sex Pistols. Øh, altså, det er en fiktionsserie, der er baseret på... ...gitaristen fra Sex Pistols biografi, eller sådan en selvbiografi. Hvad hed, hvor, hvor kan man se den serie hen, og hvad ja, man den? kan se den på... Jeg så den på den streamingtjeneste, der hedder Disney+. Plus. Men tror... Det er en amerikansk kanal, der hedder FX, der har lavet den. Så den... Man kan, jeg tror også, man kan se den på... Ja, FX og på det der Hulu, tror jeg. Man kan se den rundt omkring. Men i hvert fald, jeg så den der på Disney+. Plus. Hvad hedder den? Den hedder bare Pistol. Pistol? Ja. Det er ham der, Danny Boyle, der har instrueret den. Ham, der har lavet sådan noget uh, Trainspotting og nogle af de der film fra 90'erne. Og vel også uh, nogle i nyere tid. Og øh, Hvad hedder det... Nej. jeg synes bare, fordi nu... Den fortæller sådan en om tilblivelsen af Sex Pistols, og hvordan det ligesom er nogle unge, rebelske... Og Sex Pistols, øh, kan vi lige... Det britiske punkband, Sex Pistols, som ligesom... tit bliver sådan... givet frem som, som nogle, der har inspireret mange andre til at være punkbands. Hvornår startede de egentlig? Var det sidste i 70'erne? Starten af 80'erne? Øh, nej, jeg tror, vi skal helt ned i midt-70'erne, men jeg tror, at de sådan spillede deres første koncerter i 76'erne og udgav okay. måske deres første single i 76 77, 77 tror jeg. Øhm, jeg tror at tit, at 77 bliver gjort til sådan det der punkens år i London, i hvert fald eller i Storbritannien. Og så øh, og det handler, det er jo meget, det er meget de år øh, serien foregår. Øhm, det der gennembrudseår der, og følger sådan London punkscenen. Øhm, og den er meget. jeg synes, at punken, som, som er meget godt eksempel på det, eller punkbevægelsen er et meget godt eksempel på det der med... Noget, som starter som en modkultur et oprør, og så bare bliver totalt varegjort i virkeligheden, så en masse mennesker kan købe ind på det og kan reproducere det, og så til sidst bliver det en skabelån, eller sådan og en kliché, eller hvad man vil sige. Ikke? Så det er også sådan, det, det, det paradoks, som, ja, som jeg i hvert fald læser serien, så det er også det paradoks, den ligesom beskriver, at det er svært at være øh, mønsterbryder, fordi at selve mønsterbrydningen bliver et mønster, Øh, som andre følger. Så det synes jeg også, den serie handler en del om. Men så synes jeg også, når vi nu tager vores røntgenbriller på, så er det jo øh, netop sådan noget, man kan prøve sådan at filtrere lidt i eller se lidt igennem, fordi i hvert fald for mig, øh, jeg er ikke sikker på, at jeg synes 6 Pistols er et interessant band. Det kan da godt være, at de har lavet en form for objektive bangers, men jeg tror, det, der er interessant, er ligesom det, som de var med til at inspirere eller sparke i gang, at der var virkelig mange mennesker, som så muligheden for at starte et band, eller være i et band, uden at det behøvede at indebære en hel masse. Og lige pludselig var det som om, folk ikke var så bange for at starte bands. Så det gjorde jo blandt andet, at der var utrolig mange punkbands. Øhm, sikkert også alt for mange, eller det ved jeg ikke, om der kan være, men, men i hvert fald så mange, at man tydeligt kunne se et mønster og en skabelon i det meste af det. Men jeg tænkte, vi kunne måske høre et par punknummer med sådan nogle lidt mindre kliché punkbands. Ja. Øhm, så... Der er i hvert fald et øh, britisk band, der hedder The Raincoats, som jeg synes er sådan ret skægge. Jeg ved ikke, om man kan kalde det punk, for der er både violin og alt muligt med, men de har i hvert fald på en eller anden måde øh, kommet, øh, kommet ud af hele den der punk-eksplosion slut 70'erne i Storbritannien. Øhm. Og ja, mønsterbryder tema. Jeg synes, de, de bryder i hvert fald rimelig mange mønstre ved at bare lyde, som de gør. Skal jeg sætte The Raincoats på? Sætte øh, Raincoats på, ja. Okay, her kommer de. kan godt nå at snakke for 3 sekunder mere, ikke? Den sang hedder, eller nummer hedder No Side to Fall In. The Raincoats med sangen No Side to Fall In. Uh, hvis du vil være med i denne her undersøgelse af mønsterbryderne inden for modkulturens musikgenre, rock, du vil være med til at tage røntgenbrillerne på og rekode nogle af de symboler, der tit bliver gjort kønnet, så er rockmofonen åben på 42, 66, 80, 29. Vi har fået en hel del lytterønsker ind på programmofonen i den... Forgangene uge og på Instagram. Så der kommer nogle lytterbaserede bud på, hvad det her emne kunne betyde senere i programmet. Telefonnummer til programmet er 42 66 80 29. Mixi, hvad, hvad er den næste sang, vi skal høre? Øh, den næste sang er så øh, også et, øh, ja, et af de her bands, der er ud af... Den er umiddelbart ud af den her punkbevægelse i 70'erne. Men det er så lidt ind fra højre. Det er band, der simpelthen er mønsterbrydere for mig på den måde, de er fra Schweiz. Fordi det er der bare næsten aldrig nogen bands, der er, synes jeg. Øhm, det er Lillyput, Lilliput. De hed Kleenex i starten, men så var de ved at blive savsøgt af dem, der laver produktet Kleenex. Og så ændrede de navn til Lilliput. Øhm, og øh, men jeg tror måske, de blev mest populære ved at spille i, i England, faktisk. Men det ved jeg egentlig ikke så meget om. De var i hvert fald på tur i England, og havde... et britisk pladselskab, så hvis husker. Så... Skal vi ikke prøve at høre et nummer med dem? Jeg er også mønsterbryd af den forstand af nummeret. Kører i 10 8. del. Er det ikke rigtigt, Maxi? Øh... Jeg har talt omkværet til at være i 10 8. del. <laughs> Døm selv! Program. Det var øh, Lilleput med med Hitchhike. Så det er meget frægt, det der omkred. Og ja, ja, jeg ved ikke, der er sikkert nogen, der er bedre at tage tælle sådan noget, men så talte til 10 en del, fordi der lige skal de der to fløjt med, ikke? Dyt, dyt. Tilføjer de lige dem til sidst. Ja, det Jeg kan godt lide den dommerfløjte der. Ja, den er fed. Nu ulmer der noget i baggrunden. Hvad er det? Det er noget pølsebogns heavy, som jeg har taget med, som jeg har taget med, ikke? Hvad er ja. det, genrebetegnelse? Pølseborns Heavy? Ja, det er vi give 100% mening, når du... Det er vores... Det er en af vores egne mølstrebrudere her i landet. Okay. En dansk kunstner. Det tør sige. Ja, fra 1994. På bladens Silke og Stål. Der Rauk med lyden, der væltede Jerikos mure. vi er kommet ud af døren med et rodet dobbelt eller trippelkoncept koncept i den her tredje udsendelse af oktober... Øh, af oktober måned i de det her program. Øh, hvordan passer det her Pierre nummer ind? Øh, hvis mønsterbrydningen handler om at ikke gøre det, der forventes af en, ja. så tror jeg, at Pia Ravk har taget fugsen på de fleste... Øh, Truppaduren, Pierre Rauk har taget. Fusen på de fleste ved at lave det her metalnummer i midt-90'erne. Med sådan noget meget højskoelagt i lang kanontang. Ja. Hun har også brudt mønstre for, hvordan metalnummer lyder. Ja. Hun har brudt mange mønstre med det her. Synes jeg. Nej. det er godt at vide, at vi sidder med et vandsæt koncept. Ja. aften. Pyha. Ingen grund til at ringe ind og udfordre det Nej. på 42 66 80 29. Hjælp os venner på telefonnummer... hjælpelinjen <s TVs> 42... 42 66 80... 29... Er vi ikke sige, jeg tror lige de Der skulle sgu en lytter igennem her. Er der det? Ja. Nå, spændende. Du har ringet til de Bredes program. Hvem er det? Hej, det er Lost. Hej Lovest. Lost. Godt at høre fra dig godt. igen. Jo tak. Men det går godt. Hvad hedder det? Øhm, jeg ringer ind, fordi jeg har noget øh, alternativ rockmusik, der går være fedt. Ja, er det noget, der som du kan... Du, som vi... Er det... Passer det med aftenens temaer? Er det ikke noget... Hvad hedder det? nogle nye lyder, I har med at gøre i dag. Nogle eftenede? Er det ikke noget nyt? Det er sådan noget ny lyd sådan lidt øh, provokativt-agtigt. Åh, oh, man vist godt bøje det her øh, tematiske <laughs> efter efterhånden. Det, er det, det. Også det, er det har været mange tingen, forskellige. Du... Klart, det er i hvert fald fra hinanden. Hva, hvad har du... Hva, hvad vil du gerne uh, sige, Lost? Vi siger ja er, til du, kender du den. sige. West Coast Pop Art Experimental Band. Okay. Kender du det? Nej. Det kender jeg godt. Nej, det er sådan noget... Øh... Ja. ja. det er ret sådan, hvad kan man sige, sådan syret øh, ny, nyt. Øh, noget, men det er for 67, det her. Det er, a, a Child's Guide to Good and Evil. Er det sangen, der hedder sådan? sådan? Yes. Um, West Coast West Pop, West Pop, Coast Art. Pop ja. Art Experimental Band, hedder de det? Er det, er det, rock? ja, ja. Er det, er det rockmusik, Vård? Ja, det er rockmusik. Og nu føler jeg, at hvad det gør sådan noget med sidste år, hvor pointen lidt af rockmusik. Det er sådan lidt en, øh, er en sjov genre, fordi der er mange forskellige... Hvad kalder man det? Sådan... Altså... Fortolkninger. Men... Så det er jo øh, rockmusik, det vil jeg, kalde det. Det vil jeg kalde det. Rock er et stykke tyk-gummi, der er blevet gnasket i virkelig mange år. Der er ingen, der ved, hvad formen det havde til at starte med. <laughs> det, du ligger på sengebordet og bliver ved med at tykke dagen efter. Ja. 100. Ja, det er fedt nok. Og så har jeg også noget sovjetisk konk, der er sådan rimelig nytænkende. I hvert fald i Sovjetunionen. Jeg har også godt kan tænke mig, men det kan jeg bare sende, hvis det var. Ja, send det sms ikke skrive med det. Det. Så... det er fedt, mand. Nice. Hvad hedder det? Jeg, øhm, jeg kan desværre ikke køre med jeg på arbejde, men jeg fik lige lov til at gå ud og kunne sige hej, så det var godt. Ej, er glad for, at du ringede. Har du yes, lyst til at fortælle sådan... noget om dit arbejde, mens du alligevel er lige igennem? <laughs> ja, det er meget fedt. Jeg har været sådan et som vi kører til ret grinerne. De gør nogle sjove ting. Det er sådan nogle lidt, øh, ja, lidt handicappede mennesker. Okay. Det er meget fedt. De, de er sjove, i hvert fald. Det lyder, som om du er glad for <laughs> dit arbejde, når du fortæller om det. Ja, ja. Jeg skal bare lave noget til dem, og give dem piller, og snakke med dem, og hygge med dem, og give dem råd og sådan noget. Det er meget nice. Okay. Så sådan, det, det er chill, men altså... Og så altså siger de nogle folk, de griner ting også, for eksempel. I dag, der var en, der sagde til mig, at... Jeg skulle huske at være glad for mit arbejde, fordi at, øh, arbejde magt fraje. <laughs> okay. okay. Okay, okay. Det er fint, du. Det er godt. Tak for det. Tak for et godt råd. Så men altså, de siger nogle sjove ting. De ved ikke, hvad de siger. Så. Ikke altid, i hvert fald. Nej, man, man kan i hvert fald godt lige grine lidt af det. Okay. Ja, ja. Men, øh... Og sådan noget andet, jeg skal ja. huske at sige, det var, at da, vi, du, da I havde det der techno, Hvad hedder det? Afsnit med, med Way med Space Rock der... Ja. Der var der vist en, der havde... Eller der, der var en Lost, der havde skrevet ind med noget musik. Og det var, det var sgu ikke mig, men det kan <laughs> være, der er flere Lostes. Men er der ikke jeg noget tænker, med en noget... der hedder Lost 2? Jo, det var også det, jeg tænkte på, men, men det kan godt være, at, at det var... Lost 2 glemt, at Lost 2 var Lost 2, ikke Lost? Det. Ja, jeg tænkte lidt på det. Det var, det var noget goddyl musik. Noget med noget med fra Blade. Øh, ham ja. der med den der snipe der. Og det var ret fedt. Men altså, jeg var lidt ærgerlig over, at det ikke var mig, der havde foreslået det. Men det var det jo så på en eller anden måde. Måske også, hvis vi delte sådan det. der navn der. Det er så noget multiplayer-radio, det her. Men det undrer mig også, ja. at vi ikke tidligere har haft det her problem, af folk stjæler hinandens alie men en end. Det kan også være, at det bare er et tilfælde. Det kan også være, at hans navn i virkeligheden lyder som om, at man siger det forkert i en engelsk team, Fordi det er lidt derfor, jeg hedder Lost, hvis man kommer til at udtale det forkert på engelsk. Så. Det kan være det derfor. Hvad sker der så? Det forstår jeg ikke helt. Det er mit danske navn. Det lyder lidt som som Lost, som er udtalet på engelsk. I en engelsk time. Okay. Så, lidt med det. så det er sådan et <laughs> okay. fonetisk alias, på en måde? Ja, ja. Det er næsten det samme. Så. Okay. Men det er meget fedt. Men det er blandt det samme, det er eller det faktisk? Så der er bare ikke tør på en måde, der arbejder du. Det der opholdssted, er det sådan en betonbygning med dårlig mobilforbindelse? Ja, Det der spår lige her, når der er på nødsaget. Jeg hopper noget 13 minuter, det står træver. Men det er nok det rigtig nok det er rundt sted. Det er fedt nok. Men du er hyggelig at ringe ind og sige hej, der. God arbejdsløs, Lost, og sagtene, på B6 derinde hvis du kan. Ja, ikke klart med, jeg er sådan at møde på toiletter og lille med. Skide godt. Ses der. Vi snakkes. Er det godt? Hej. Hej. Og nu er nået til noget, som jeg faktisk ret godt kunne tænke mig at få som er en stykke... Øh, en, en dårlig nyhed og noget praktisk information. Som er, at... Øh, arkiv, øh, arkivet, bagkataloget af DJ Breders program... som indtil videre omfatter med det her program 49 programmer for, på DR siden... Øh, 2001 er 2001. Ja, 2021 <laughs> undskyld ja. er ikke længere tilgængeligt på dr.dk eller i dr Lyd-appen, eller på podcast appserne og annonceret i programmets nyhedsbrev og på øh, min Instagram dj under skrå at øh, det var en fare eller hvad undersøg hvad der var sket og så videre fordi jeg ikke var blevet informeret om at der var nogen ændringer på vej i, på det punkt. Og nu har jeg ud af, øh, at øh, for at spare penge, så øh, har er ikke tænkt så at have mere end otte udsendelser af til del af deres musikpodcasts liggende. Øh. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi de jæbredes program, som du lytter til nu, er... I ret høj grad afhængigt af, at, at vi etablerer lidt vores eget sprog og begrebsramme, så vi kan snakke om musik på nogle måder, hvor det ikke kommer til at handle så meget om men det handler måske mere om, hvad musikken betyder for os i livet. Og på den måde øh, er det lidt svært at stige på toget, hvis de første 40 programmer mangler. På nuværende tidspunkt 40, det er jo selvfølgelig et tal, der bestige med tiden. Jeg har selvfølgelig forsøgt at protestere lidt imod den beslutning, øhm, men der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre ved det. Og det er som sagt heller ikke udelukkende DJ Breds program, som den beslutning går ud over. Hvad? Ja. Man kan jo... Øh... Altså, det kan man ikke gøre bagudrettet, men fremadrettet kan man jo Eventuelt sætte sin podcast-app til at downloade episoderne til ens telefon. I stedet for bare at streame dem, så vil de, tænker jeg, blive liggende der. Og så kan man høre dem selv, om det er mere end to måneder siden, de er sendt. Mm. Bare et lille bud på, hvordan man kunne lave en lille lommeløsning på det. Hvis du... Hør til den... Øh andel af IT-brugere, der stadigvæk bruger en øh, bærbar computer, eller gud forbyd det, en stationær til at høre de øh, radioprogrammer, så skal jeg også meget gerne øh, hjælpe dig med at downloade filerne fra dr.dk ved hjælp af et browser-plugin. Så kan du skrive til mig på dj.dk dr dr.dk, hvis du vil. Er interesseret i, hvordan du kan selv Download programmerne efterhånden, som de dukker op og så gemme dem på din enhed selv eller på din computer. Og hvis der er nogen lyttere derude, der har nogle idéer til, hvordan bagkataloget kan at programmer kan udveksles mellem de øvrige lyttere, så vil jeg meget gerne formidle kontakt mellem de mennesker, der eventuelt har filerne til dem, der gerne vil have fat i filerne. Jeg kan nemlig se på lyttertallene, så det er bredest program, at øh, mellem 20 og 25 procent af alle de podcast afspilninger vi har øh, sker mere end 60 dage efter programmet er udkommet og jeg må tilstå at det er en kilde til ikke så lidt stolthed for mit vedkommende at øh, 60 dage efter programmet er udkommet er der stadigvæk 20 til 25 procent af afspilninger der ligger så sent, så jeg tror nok vi har fået givet det her aktualitetsparameter er et i røven. Um, det bliver svært at gøre fremover. Uh, jeg håber, vi kan sammen finde en løsning, så de lyttere, der var i gang med at høre det hele, kan vi komme videre med det. Uden at være forhindret af den her beslutning om, at de ikke skal være tilgængelige mere, programmerne. Årsagen er, at det handler om penge, og det koster penge at have de musikpodcasts. Liggende. Jeg kunne ikke varsle lidt på forhånd, for jeg havde ikke fået noget at vide, så... Øhm, Rent kommunikationsmæssigt er det ikke den mest fiberrige kost, der bliver indtaget... Øh, her på DR, så det er kommet lige så meget bag på mig, som... på alle de mange lytter, der har skrevet til mig og spurgt, hvor de afsnit var henne. Men øhm, Ja, der er en klageformular, du kan udfylde ind på dr.dk, men... Ærligt talt, jeg tror ikke, der kommer ret meget ud af det. Du kan gøre det, hvis du vil, men lave forventninger er nok en god ting, hvis du vælger at gøre det. Okay Maxi, vi skal videre i vores dobbeltdækker, koncept bus. Mønsterbryder i anden. Mønsterbryder i anden. Røntgenbrillerne. Mønsterbryderne inden for modkulturens hovedgenre rock. Vi skal til The Pretenders. Hvad er det for en sang, vi skal høre? Det er en sang, der hedder The Wait. Uh, Pretenders er... Når jeg er tilbage til den tv-serie der, som jeg så, mm. uh, så spiller forsangeren, uh, frontfiguren i Pretenders, Chrissy Hint, hun spiller en, en, en hovedrolle i den serie. Og... Uh, er sådan den eneste kvindelige musiker i, i serien, faktisk. Uh, og hun, hun struggler sådan lidt med at finde et bane at være med i og få sin sange ud og sådan noget. Hun skriver mange sange, men man kan ikke komme ud med, hvem hun er flyttet til London fra USA der i midt 70'erne. Nå, men så, så vidt jeg kan læse mig frem til, i de, i, uden for fiktionens verden, så, så er det rigtigt nok, at hun hang meget ud, men mange af de her punk'er var øh, vist også kærester med Steve Jones der fra øh, Sex Pistols. Og var med i forskellige af de her tidlige punkbands, inden de, inden de slog igennem, inden de begyndte at optage musik. Og øh, det er som om, at alle de bands, hun var med i, blev hun på en eller anden måde smidt ud af eller stoppet i. Øhm, og det ved man måske ikke lige helt hvorfor, men øh, der kan være mange grunde, tænker jeg. Måske at hun var kvinde, måske at hun var amerikaner, måske at hun skrev... Øh, en form for popmusik, det ved jeg ikke. Måske havde hun nogle helt vildt irriterende vaner, der drev alle til vandhvidet. Ja, måske snorkede hun meget. Det er simpelthen ikke til at vide, men øhm, Hvad hedder det? Men i hvert fald, så, så kan man sige, at hun, hun på en eller anden måde har været lidt sådan en... en, en, en, en lidt en ener i hele det her punkmiljø, fordi hvad hun for har En ener, En ener? En ener? Nå ja, ja, ja. En... Hvad sagde jeg? En ener? En ener? Ja. ja. Eller en mønsterbryder måske, fordi hun har... Øh, Gået rundt med de her sange, som i virkeligheden har været en form for sang og måske i en mere amerikansk tradition. Det ved jeg ikke, om man kan læse det ind i det, men øhm, men det lykkedes inden jo at starte sit eget band, så i sådan noget 79 eller sådan noget. Og udgive en plade med Pretenders, hvor det her nummer er på i en anden version. Jeg, jeg tænkte, vi skulle høre demo-versionen, fordi den på en eller anden måde er, peger mere på den, øh, den tid. Og... Øh, det, hun gik og uh, kæmpede med, indtil hun fik sit band. Pretenders med The Weight. der Breds program på P6. Beats ingen fortid. Ingen fremtid. <hazer> <hazer> What's my baby? Oh, Way child, medgy child, on out to work it oh, Way to child, pinball night, neon night, hurt oh, child, was the child, victim tell hurts you oh, Way to child, pay and child, done this time of hurt Like mist Chat, the boy tonight Keep the ball, turn the street And back again, oh boy Du Eller? har ringet til DJ de Breds program, hvad er det? Du har snakket med Mads. Øhm, jeg vil bare lige ringe ind og spørge lidt ind til det gode Throbbing Gristle, som jo engang har lavet en masse god rockmusik. Ja da. Med Genesis P. Orange, som om nogen måske sige en rigtig mønsterbryder inden for både musik og rockmusik og det hele. Mas, for dem der ikke kender Genesis P. Orange og Throbbing Gristle. kan du give et mange, så man forstår, hvor det skal placeres sådan på den musikalske stjernehimmel? Hvor i pladebutikken stiller man det? Jamen, man finder det jo nok noget omkring noget, der hedder sådan noget... ...alternativ-rock eller elektronisk... Øh, ...alternativ-rock, øh, sådan lidt syre Måske lidt punkagtigt vil man sige. Ja. Øhm, og nogle af afgrenende til det er jo også sådan noget... ...coil, som går mere over i den elektroniske genre og bliver sådan lidt... Jeg, ...hvad kan man sige? Sådan lidt ambient eller lidt noise og det er Robin Grizzly også... ...hen langt hen vejen. Mm. Og øhm, så må man sige, at de også har været nogle rigtig provokatører. Altså, et af deres største værker er det her... Øh, 20 Greatest Funk Jazz Greatest, eller hvad det hedder. Jeg kan ikke helt huske titlen på det. Twi 20 de jazz der... Funk Greats tror jeg nok 20 Ja, lige præcis. Det er lige præcis det, det hedder. Og det har ikke de, det, var... noget med jazzfunk at gøre. Er det ikke det, der er joken? Det, har, det har jo ingenting med jazz at gøre. Det har okay. jo fordi, de gerne vil sælge den her fede plade, og når folk så har købt den nede i deres øh, pladebutik, og tænkte, det her det bliver sgu rigtig godt. Ja. Så de kom hjem, og så har de en masse god noise- og syremusik, som bare har... fuldstændig snydt den. Og det er jo også sådan, at pladecoveret har de taget sådan en rigtig idyllisk pladecover, hvor de står ude på en flot... flot... Øh, klippeskant, men det er sådan, at den her klippeskant, som ligner et eller andet Beatles-album... er jo det med allerstørste suicide-rate i Skotland, tror jeg det er, eller hvor det er i, i Storbritannien. Suicide? Hvad Suicide Rates, som er ligesom kendt for, at folk hopper ud fra den her klippe. Men det hele ligner sådan et idyllisk øh, beatles -plade cover. Okay. Så de har taget fuldstændig pis på hele sådan den kommersielle del af... ...pladeforretninger, og hvordan folk ligesom køber deres plader på. Okay. Så, så det så synes det, jeg også, fra en Ja. har virkelig været øh, ligeglad. Mads, det lyder da som noget, vi skal demonstrere for, for de andre lyttere. Hvad, hvad det er for noget musik? Det synes sangen, jeg da også var rigtigt. Jeg synes det, vi skal høre Hot On The Heels Of Love, altså fra øh, den der 20 Greatest plade, som er et fedt nummer altså. Hot On The Heels Of Love... Fik du den, DJ? Ja. Yeah. Fedt, mand. Det er sådan, at vi har et kæmpe... Øh, arkiv med numre her i DR, som hedder Diskoteket, hvor man bare kan... finde både Jazz Funk Greats og alt muligt andet. Kan man bare vælge at være. tror, den ligger der. Øh, jeg skal, det godt. skal lige have et øjeblik til at finde det frem, så jeg tror jeg lige, vi skal høre en anden sang i mellemtiden, så det ikke bliver øh, for meget snak. Alright. Helt sent. Øh, Mads, tak fordi du ringede. Er der noget andet, du lige vil sige her på falderivet? Jamen, jeg vil sende skud ud til min gode ven, Mark Markel, som har ringet hende et par gange her de sidste par gange, jeg synes, det er hyggeligt lige at høre ham snakke lidt, så altså, synes jeg bare, det er et rigtig fedt program, i dag. Tak skal du have. Det var fedt. Vi hørte fra Mark helt forleden dag. Han, var, han lød lidt som om, han var i en proces, hvor han skulle lære at gøre det rigtige for sig selv og bygge op inden... Åh, oh, det var ham? Ja. ja. Lige præcis. Og lød som om, han havde fået godt fat i følelserne. Og i hvert fald var forankret i det arbejde, synes jeg. Ja, det er rigtig dejligt. Så det vil jeg bare lige sige. Tak fordi du ringede ind, Mas, Og sender Mark helt en lille tanke på samme lejlighed. Helt sikkert. Nu kommer der en sang, som faktisk var øh, et øh, lytterønske, som øh, der var en lytter, der vi kørte noget her for et par uger siden i de der Breds program, som hedder øh, Objektiv Bangers, som er vores jagt på musik, der må sige, så at være objektivt se god musik. Øh, og der var en lytter, der i den forbindelse sendte et nummer med Bubble Blues ind i bangerscanneren, og uden at vi nåede til noget resultat, så tjekkede... Mixi, du tjekkede resten af pladen ud med Babble Blues. Ja, jeg, sy jeg synes ikke, nummeret var en objektiv... Det var ikke en subjektiv banger for mig, men jeg synes alligevel, det lød ret svedigt. Og så tjekkede jeg bare resten af pladen ud, som var fyldt med banger, synes jeg. Så lad os høre en af dem. Jeg kan altså svært ikke huske, hvem det var, der sendte Babble Blues i banger men øh, hvis du lytter til dit øh, bredest program i aften, og det var dig, der gjorde det, så... Tak fordi du fik os på færden med det her goofy shit. Du lytter til de der bredeste programmer. Det her var bandet Bubble Blues fra Marrakesh i Marokko, med sangen Wait a Lil. Og nu skal vi høre det lytterønske, som Lost ringede ind fra sin pause på jobbet, og ønskede nemlig The West Coast Pop Art Experimental Band, med sangen My Sky Guide to Jeg har fået 10 sms'er på rock på de seneste 10 minutter med alle mulige øh, spændende ting, der passer på temaet her i aften i de breds program, som er Mønsterbryder inden for. Mønsterbryder i anden. Mønsterbryder i 2. potent, Hvem mønsterbryder inden for det store magasin, som rocken blev til, da den ikke længere var rebelsk? Masser ringede ind og nævnte Throbbing Gristle som vi skal høre nu, med sangen Hot On The Heels Of Love. Det er lidt jazzfunk, det her. <laughs> det er det jo, faktisk. Øh, så er alt jo jazzfunk. Vi giver det en chance, Maxi. Ikke mere snak. Op. Ja. lidt af er det Radiovisen. Det program tilbage efter Radiovisen. Jeg vil gerne rette mig selv tidligere. Jeg sagde, at der ikke var nogen idé i at sende en klage til DR over, at der ikke længere vil være et arkiv tilgængeligt af DJ Breds program i appserne på DR-lyd. Jeg foreslår, at vi kører en dobbeltstrategi, som er at udveksle programmerne, indbyrdes og sende sindssygt mange klager. Så gå ind på dr.dk og klage over den beslutning, vi er tilbage lige om lidt. Her kommer Radiovisen. Verdens ledere om at gøre mere for at tage farten af temperaturstigningerne, det konkluderer FN i den årlige klimareport. Selvom næsten alle lande med Paris-aftalen har givet hinanden hånd på, at temperaturen maks må stige mellem halvanden og to grader, ser den ud til at stige op til 2,8 grader. Og den endda, hvis alle lande gør det, de har sagt, de vil gøre, siger DR's klimakorrespondent Tørkirk. Altså, hvis landene rent faktisk lever op til deres klimamål, så bliver verden 2,6 grader varmere ved afslutningen af det århundrede. Og derfor vil direktøren for den grønne tænketank Consito, Christian Ibsen, se politisk handling nu. Jamen, den er nye FN-rapport, den viser med al tydelighed, at der har været et globalt svigt på klima. Vi handler simpelthen ikke hurtigt nok. Målene er sat, men der er ikke nok handling bagved og så Nu sigter vi altså langt højere end de to grader, og der er brug for, at vi fokuserer langt mere ind på handling, både i Danmark og globalt. Danske Bank står til at få en af de største bøder, der nogensinde er givet for hvidvask. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Hussing efter at Danske Bank i dag har meldt ud, at den forventer en bøde på 15,5 milliarder kroner for hvidvask-sagen i bankens filial i Estland. Det er helt uden sammenligning den største bøde, en dansk virksomhed nogensinde har fået. Og også når vi kigger ud globalt, jamen, så er der kun ganske få hvidvaskbøder historiske, og nogensinde har været større. Vi taler om en hvidvask der simpelthen går i top 10 globalt i historien. Kunder hovedsageligt fra tidligere sovjetrepubliker førte 1.500 milliarder kroner gennem filialen i Estland. Langt de fleste overførsler var mistænkelige, og når det alligevel kunne lade sig gøre, var det fordi der stort set ikke var nogen kontroller i banken. Sagen er et stort og mørkt kapitel i Danske Banks historie, erkender den administrerende direktør Carsten Eriks. Det skulle aldrig nogensinde have været sket, og det er jo selvfølgelig noget, der har påvirket uh, tilliden til, til banken. Og det er jo det, vi arbejder på at sikre, at det aldrig nogensinde kommer til at ske igen. I dag så er det kronprins Frederik for første gang ord på den uro, der siden september har præget den kongelige familie. I det her tilfælde, der er en uenstemmelse uh, der er opstået i min familie, som ikke er er nyt, fordi mange familier opstår der sagde kronprinsen under et skolebesøg i København, hvor han gjorde det klart, at han støtter sin mors beslutning om at fratage prins Joachims fire børn, deres prince- og prinsessetitler. Det er jo trist at se, hvor bort han er blevet af beslutningen her. Men altså, majestaten, min mor har taget en beslutning, som er hendes alene, og det har jeg forståelse for. Og jeg er jo selv selvfølgelig interesseret i, at det danske monarki bliver så fornyet, eller i hvert fald holder sig slank med tiden. Lød det fra kronprins Frederik. Der kommer lidt regnhister her, og det bliver ned til omkring 13 grader. Vinder der ikke meget af. Den er svag til frisk mest fra syd og sydvest. Radioavisen Mommin Ina Høsberg. Toppen af her i Radio så skal man altid starte med noget guld. Fordi man har kun øh, 1 milliard sekunder til at fange lytternes opmærksomhed i det moderne mediebillede. Så her kommer der noget spritny musik fra 1994 til Carle Majs med nummeret Rockens PULS! Johan Sebastian Bach som en du situation hans Tror nu et af, at der er zombert Vist og tos, hans musik er klumpet Førstliv er smyket, det ensamkyld er dumt Vi stilter og spil for konger og jeg Blot tak den gode hjertet, taler med en kropslig varme, for en med samme, pulsen er i velbehag. Det er og ikke, og i sig selv lyder det under alt det trommesæt. Jeg tror, øh, trommeslæren ikke har, har spiller med køller, og så ikke har spændt den der sighting, der får en lille tromme til at lyde af en lille tromme. Kan det passe? Det havde en meget stump. Ja, det var ret sjovt. Karle Meis fra 1974 med sangen Rockens Puls. Det er jo vigtigt at spille Rockens Puls i, i oktober. En sang, som på en form for vest midtvestjysk synger om, at modsat Johan Sebastian Bachs musik, så har rocken Kropsliv varme, som samler alle unge. Det synes jeg var et vigtigt budskab. Jeg synes, jeg kan rigtig godt lide musik, når der, når der, når der bliver indtaget sådan en neutral udsigelsesposition, hvor det er ligesom hvor den der siger det ikke nødvendigvis siger det på sin egen vegne. Øh, ikke nødvendigvis siger det på sin egen vegne, men mere sådan ja, hvad at der bliver sunget der. Øh, ja, tis, det sidste vers. Øh. At rocken samler alle unge. <laughs> ja, det er mere. Diplomatiske Ja, ja. Først som om, der en hængt nogle plakater op om, hvor godt rock er, men der er ikke rigtig nogen afsender på det. Det er sgu meget fedt. Nu skal vi lytte til det danske band, Slimo. Harp Kiss and Violence med bandet Slimo. Der kommer fra Danmark og de spillede på Roskilde Festival i år. Nummeret til Rockmofonen er 42 66 80 29. vi har fået en SMS der lyder sådan her. Hej DJ Bred og Mexi. Vi byder ind med Super Bikini Kill og nummeret Rebel Girl. Bikini Kill var forgangskvinder i Riot Girl bevægelsen og Girls to the Front. Alternativt vil vi gerne høre svenske Dungen med nummeret det Lungt. Et lidt atypisk tema inden for rocken. Peace out fra de ikke længere udsmidningstroede. Tak for jeres besked. Vi hørte Dungen i sidste uge, tror jeg nok. Så nu hører vi lige jeres første ønske, nemlig Rebel Girl med Bikini Kill. Tak for jeres besked. Du er været til at rokke hvor du kan indsende din ønsker til vores tema, mens du blevet er 266 Lytterønske, Bikini Kill med sangen Rebel Girl. Og nu skal vi til et andet lytterønske, som er en sang med Mark Boland og bandet T-Rex fra 70'erne. Og jeg har ikke uh, super meget forstand på det, men uh, T-Rex er tit beskrevet som et band, der har været forløberne for det, vi i dag kalder for glam rock. Som er en form for rockmusik, hvor man godt må have en fjerb på og nogle langskaftede støvler. Og i 70'erne var der sådan en tendens til, at rock. rigtig rockmusik i 70'erne skulle være meget langstrakt, meget syret. Og øh, Mark Boland og T-Rex var på den måde mønsterbryder, at de insisterede på nogle kortere sange, pop-agtige rockkompositioner. Øh, mens alle andre var, skulle være meget syret og abstrakte i stedet for... Og når man... Ja, lad, lad os lige høre T-Rex, og hvis du ikke sidder og synes, det lyder sådan super duper mønsterbryder så er det netop en del af pointen, fordi hver gang, der er, nogen, der er succesfuldt, bryder mønsteret, og nogen siger, hey, det er meget fedt, det de har gang i, så bliver det slugt. Slugt og gjort til en vare, som Mixen Pop har os. forhold til. Så værre spod, lyden af en kaffe og bilreklanen, det var nyt en gang. Hvis du er på Instagram, så bliver vi venner med DJ Brede, så vi kan have en ordentlig snak om de her emner, vi tager op. Tak, elrentøj! Vi har fået både kryptisk og dum sms. Det er de bedste sms'er, der står bare. Tangloppen erklærer dyreforsøg. Syv udråbstegn. Okay, Tangloppen, men hvilken sang! Du lytter til det, de her bredere program. Det er i oktober, på 6 Beat, beat, beat, beat, beat! Du kan hænge på her om to minutter, og vi lytter igen, Spændende! Det er objektivt til oktober. Ingen har påpeget, det i er oktober, så... Det må være oktober! Oktober måned 2022! Ingen fortid, ingen fremtid! Vi sætter på nogle lytterbaserede musikfællesskaber i fremtiden på DR, men det eksisterer så meget nu ud. Ja. ned og kåre for et med kassettebånd. Alle sammen overspillet med alle afstillingen af TJ Brød's program. Skifter hen og en gyde. Tusind euro. Ja tak. Skud og køb noget hash. Kom her med nogle kassettebånd i stedet for... Det er godt det samme. Mixi, har vi nogen igennem på øh, program Har vi en lytter igennem på øh, rockmofonen Ja, hej det. Trine. Hej Trine. hej Trine. <går> Hej. Godt at høre fra dig igen. Jeg vil ja, sikre jeg mig i denne her virkelighed, hvor ingen har en hukommelse at sige, at øh, Trine, vi har ofte haft øh, glæde af at høre din stemme, her i DJ'er <går> vores program. Jamen, og i lige måde. Tak. Hvad du på hjertet <går> i aften? Jamen, øh, jeg synes, det er jo lækkert, at der er kommet noget rock jo, på. Det ja. er øh, lige mig. Fedt. Øh, yes, og så øh, er der et øh, stykke musik, som jeg synes øh, er rigtig fedt. Det var, at jeg lå en eller anden dag, og så læste jeg en bog. Og øh, så var det sådan afsluttende... Hvad hedder det? på en eller anden film, og så øh, kom der det her, der hedder... Har du nået at øh... bog, mens du så en film, eller hvad? Hvordan skal ja, det stås, ikke? Ja, ja, du ved, øh, man kigger sådan lidt i... Sådan. Laver lidt dobbelt, ikke? Okay. Åh, oh, det er så fjernt for mig, men det ved jeg, at der er mange, det, der er mange andre end dig, der også gør. Altså, du vil ikke læse <laughs> og en film samtidig? <laughs> det, det er for vildt, men altså, vi lever i Men der kom for vores... noget fed musik, nemlig lige pludselig. Okay. Øh, og det hed, øh, og det blev jeg jo sådan nødt til lige at prøve at finde ud af, og jeg fandt ud af, fordi de sang Get A Little Dirty. Ja. Øh, og det er, øh, The Iron Reed Project. Iron Reed Project. Er det, men yeah. Trine, pass, kan man, kan man, kan det indrammes inden for vores tema i aften, som er mønsterbød og i rockmusik? Det vil jeg mene. Fordi at, øh, Altså på den måde, at Det øh, Det er lidt dirty. Det er, at øh, man ser noget, øh, noget frygt i øjnene, faktisk. Øh, så på den måde, øh, synes jeg, passer rigtig godt ind i. Okay. Hvis man lytter til teksten, så øh, hvordan, Så passer den rigtig godt til. Hvordan staver man bandets navn? Det er bare så, jeg kan finde øh, Get a little ja. dirty, fordi hvis jeg søger på, det, på DR's øhm, Wi-Fi, så tror jeg, at min mulighed for at forhandle en god kontrakt det næste år okay. bliver endnu dårligere, mm. altså. Ja, men du kan ikke... Jamen, det er fordi, at det er den bedste version, der er på YouTube. Okay. Der, der kan man ikke finde den. Der kan I ikke spille den, afspille den der, eller ja, hvad? Jamen, okay. Jeg, jeg, jeg tager chancen, fordi det er dig, Trine. Jeg søger på Get a little dirty ind på YouTube. Computer, en ah. alle de forkerte svar. Øh... Uh, by the Ironweed. Okay, nu kan jeg godt se det. Ja. Okay, Trine. Jeg håber, du forstår, hvilken tillidseklæring det er, at vi... Uh, <laughs> oh, tager tager det dejligt. starter ordet her. Ironweed <laughs> Project. Ja. Note. Altså, jeg synes i hvert fald, det er en ø, møsterbryder. Fordi at ø, det er ø, altså... At man ser, ser noget i øjnene, og man ø, ø, Man ser meget spændende i øjnene, og man, man bryder. Fordi det kan bare komme ind. Trine, det er, ikke, det er ikke et ekspertdrevet program, det her. Der er ikke nogen, der har tænkt sig at modsige dig. Hvis det er sandt for dig, så er det i hvert fald sandt for én person. Øh, ja. Så lad, lad de andre lytter øh, øh, tænke, hvad de vil. Jeg synes bare, at vi skal høre det, skal vi ikke? Jo, gør det. Trine, det var hyggeligt, du ringede ind. Jeg håber, at vi kunne høre fra dig igen snart. Ja, og jamen... Øh Ja, vi høres ved. <laughs> ja, det er godt at høre. Jeg kommer til Ironweed project. Tak for program. Hej. Hej. Get A lidt Dirty med Iron Reed Project, som vi hørte på opfordringen af vores trofaste lytter. Trine, der ringet ind lige før. Jeg kan sige, I Iron Weed eller Reed? A weed. Altså ligesom i ukrudt. Mm. Eller ganja. Mm. Iron Weed Yes. Project, ja. Det er noget til andet lytterønske, som er indløbet per Instagram i Didier Bredes nyhedsbrev, som du kan tilmeldt dig på didierbrede.dk Og på Instagram, der er jeg så heldig, at jeg forud for temaprogrammerne for lytternes øh, bud på musik, der passer ind for det tema, vi undersøger. Og øh, Morten W. på Instagram fra prompte på tasterne, hvad jeg spurgte her i tirsdags. Og han skrev, at vi skulle høre fokus. Så vi kører her i baggrunden med sangen «Hokus Fokus, Så jeg kommer fokus, hokus pokus. den musik. Dømt selv. du er til de her bredes frem. På 6 beat til nummer 52, 66, 84, 29. Download alting, før det væk. Den Slappe Fisk har skrevet ind på 42, 66, 80, og skriver Vi kunne jo høre ML Book, High Speed, Com Air Tonight. Det er fed, sprit, ny dansk stoner-rock, k.h. Den Slappe Fisk. Tak for din besked, Den Slappe Fisk. Jeg kommer ML Book med High Speed, Come Air Tonight. Du har engang øh, foreslået, vi hørte ML Book her i de deres <coughs> Jeg sad lige og at det var sidste år i oktober, vi hørte ML Book. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en, en kunstner, og hvornår det er fra? Sådan noget? Øh, jamen, altså... Det er jo... Ja, Marie Louise Buk, som jeg tror har gået på det der rytmisk musikkonservatorium i København. Okay. Spiller, spiller guitar og producerer selv, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke så meget. Så i samtidig Men, øh, musik er en nulævende kunstner? Jamen, jeg tror, det her er helt nyt nummer. Okay. Og sidste øh, oktober hørte vi noget fra den EP fra muligvis 2016, der hedder, F... hedder den Fleshy, eller sådan noget. Hvad hedder den? Ja, det er lidt pinligt, jeg ikke lige kan huske det. med det. Jeg Ingen kan alt. Men øh, så vidt jeg forstår, det her er nyt, var det ikke det, øh, øh, Den Slappe Fisk skrev? Jo. Den Slappe Fisk skrev jo ønskede det her nummer. Vores rockmofonlinje er åben på telefonnummer 42, 66, Og den er også åben imellem programmerne. Så hvis du går øh, og lytter til dit bredes program On Demand, som mange af vores lyttere gør, også op til 60 plus dage efter programmerne er udkommet, øh, så kan du lægge en besked på vores program RockSvar, hvor du kan lægge en uh, af uh, op til 4 minutters længde så du kan tage din rulleski på og køre ned på din lokale plusbar og lægge nogle tyver i møntetelefonen og stå og drikke et lille glas sherry og smaske og grønne ind i røret. Det er der lytter, der er i gang med at gøre nu Mixis. Stille vedkommende igennem. Der er nogen, der har ned. Du har ringet til de der program. Hvem er det? Hej, du taler med Svalle. Svalde? Svalde. Ja. Hold da op. Den der... Den bliver lige mixet lidt ned, den der musik, tror jeg. Sådan. Hej okay, ja, Det kan jeg gøre. Hej øh, den... jeg ringer egentlig... Øh, ja. Jeg Fortæl. ringer for at komme... med øh, En af de der numre, som vi selv har... Øh, talt om tidligere. Mm. Og der var, de kom med noget muskab, der øh, er revolutionerende ja. Som så er blevet opslugt af den større verden, og du bliver set som... er øh, lidt ængst. Som lidt hvad? Det Øh, gang, Du er øh, Normalt. Ja, ja. Jamen, jeg, jeg kunne bare lige... Ja. Der var lige... Nå, jeg kunne bare lige ja, høre selvfølgelig. Det, øh, det er, handler om et band, der hedder La Dispute. La Dispute? Ja. Okay. Og de De er et band tilbage for at slutte nullerne, Okay. Som lavede meget, Ja. Sådan pospunk musik, som er jo fået mm. en Altså inden for det seneste og blevet stort igen. Især i England. Okay. Og så har du så og, og, Ja, mit sang en sang, der hedder An, An, Andrea... Andrea... Tror jeg, man udtaler det aldrig. Jeg er helt sikker. Hvordan stæver man det? A-N-B-R-I-A. Okay. Ja. Men øh, Det er i hvert fald en sang, hvor at han nærmest taler over hele... Øh, ja. Over hele... Ja, melodien eller sangen, eller hvordan man siger det. Er det er ikke rigtigt som sådan en sang. Det er mere et øh, talestykke. Okay, så det er sådan en slags spoken word øh, post. Ja. Ja, præcis. Men det er bare, at, ja... De var i hvert fald sindssygt store mønsterbrødere tilbage dengang, men øh, Nu er det blevet sindssygt populært, og alle inden for i hvert fald posbanken gør det nu. Det eneste, jeg kan finde, når jeg søger på det, det er sådan nogle, øh, Noget, der ligner et billigt backpacker-hostel i øh, Portugal, som hedder... Øh, som hedder det samme? Er du sikker på, at du ikke har no. byttet rundt på nogle ting? <laughs> uh, altså... Lad Dispute. Ja. L-A... Ja, ja, så langt dumme. er med. jeg med. Uh, det er mere sangens navn. Hvad fanden er... No. okay. Jeg tror måske... Der var opstået en... menneskelig fejl her bag knapperne. Uh, okay, Øh... Uh, Sværligt, jeg prøver at finde det. Uh, yep, jeg prøver at finde det. På, at vi se, om vi kan nå at spille det i aften. Ja, selvfølgelig. Har du en meddelse til de andre lyttere, der går derude og henslæber deres tilværelser her, som roktober går på held? Et kærlighedsbudskab, måske? Fua. Ja. Så øh, sådan noget... sådan en du skulle ikke lægge på mig. Nej, okay. Du kan tænke over det til næste gang, <laughs> hvis du tør at ringe ind igen. Det... Uh, ja. Det må jeg gøre. Ja? Tak fordi du ringede ja. i Jo. God. Dag. Selv. Tak. tak. Uh, ja, selv tak for ringet. Sval ringede ind på telefonnummer 42 66 89, som er rockmofon linjen til DJ Breds program her på Beat Beat Beat Beat. Vi har fået en uh, e-mail e fra en lytter der kalder sig skattely 666, der skriver: "Hej brevet og Mixi. Tak for et super program. Fantastisk at det er endelig har et program der ikke er styret af popularitetsalgoritmer." Og skønt med to så behagelige værter, der tillader sårbarhed og tid til deres lytter. <laughs> wow. Jamen øh, tak, skal ly. Selv tak. Øhm, i, den forbi I forbindelse med oktober vil jeg gerne foreslå jer at spille The Shakes med sangen Philosophy of the World. Et band bestående af tre søskende, som spiller imponerende konsekvent ude af takt. Deres far tog søsterne ud af skolen og fik dem til at øve i timevis dagligt. Nummeret, jeg har ønsket, er titelnummeret til deres debutalbum, som de øvede øvrigt indspillede på en dag. Måske det kan noget, ellers må jeg ønske noget en anden gang. Kærlig hilsen, skattely6666. Og vi har faktisk været øh, ved søgte checks før i DJ Breders program, men de passer... Jo, faktisk ret godt ind i et program, der handler om mønsterbrydere inden for rockmusik. Er det fra sidste 60'erne, det her? Ja, er det ikke 69'erne? Ja. Det bryder i hvert fald det mønster, der hedder en 4.4. Øh, tak. For the people want what the poor And the poor people want what the rich And the silly people want what the... The Shags, øh, søster er The Sharks med sangen Philosophy of the World, for pladen af samme navn fra, fra 1969. Som vi hørte på opfordringen af vores lytter Skattelys 666. Og det åbner jo for en, et, en ny afdeling af det spørgsmål, vi undersøger i aften, som er mønsterbrydere i rockmusik, som er... Ja, det bliver den... Kan man sige, at man bryder mønstre, hvis man nærmest ikke... Man kunne have på fornemmelsen, at, man, at The Shacks ikke må, måske var helt bevidste om, hvad det er for et mønster, de bryder. Men det er også meget det, der er magien i deres musik. Enten meget bevidste eller slet ikke bevidste. Det kan jeg, det kan jeg ikke bedømme, altså. Det vil være meget Jeg tror, det var være meget svært for en selv meget klassisk skolede trommeslager at prøve at spille den her sang på samme måde, som den bliver spillet. I øh, gamle dage var der et program, der hed DJ Breds Brevkasse. Det var på nogle måder forløberen til DJ Breds program i dag. Og engang havde vi et tema om det, der hedder Outsider-musik i det program. Hvor vi spillede The Shags og en masse andet musik, der er lavet af mennesker med lidt andre forudsætninger end flertallet for at lave musik. Hvis du er interesseret i at høre det, så gå ind og find DJ Breds brevkasse inde på Soundcloud under brugeren The Leg Radio, hvis du har fået lidt blod på tanden i forhold til det, man med et måske lidt kluntet udtryk kan kalde musik. Vi kalder det et eller andet, som ikke er ingenting. Jeg har fået en sms øh, på programofonen, der står Hej! Jeg vil gerne foreslå Buena fra bandet Morphine. I 90'erne brød de med alle konventioner ved at skifte guitaren ud, men mixede du værbajger? <laughs> Nej, jeg kiggede bare på noget på mixeren, Nå. bare tæt på. <laughs> Jeg troede, du skulle Jeg troede, du kendte det her musik, og bare sådan spontant Ej, kendte dig bræk. Det, det har været ret fedt. De har skiftet guitaret ud. <laughs> så, så, så, det, så, det er jeg kan simpelthen ikke tåle, at der er nogen, der piller ved, øh, ved træenigheden i rock. Nej. Guitar, bass og tråber. Er der nogen, der har taget ned Nej. Fortsæt din historie. Jeg sidder bare og kigger lidt øh, ned i de øh, bussemænd, der har sned sig ned i den her mixapult. Ja. Nå. Nu gør du det igen. Ja, jeg er nødt til for. helvede. Okay, okay. Det skal jeg nok. Hej, uh, jeg vil gerne foreslå Buena for bandet Morfine. I 90'erne brød de med alle konventioner ved at skifte guitar ud med en saxofon. Og, og forsanger og bassisten spiller slide bass. En helt speciel trio, der brød med alle rockkonventioner og gjorde det smukt. Venlig hilsen Asger Mortensen. Her kommer Buena med nummeret Morfin. Tak for din besked, Asger Mortensen. Hvis du skal hjælpe til at arkivere DJ Bredes program, så send mig en e-mail på djbredesnavelag.dk Hvis du vil vide, hvor man kan gøre nogle billige kassetter online, så send mig en e-mail på djbredesnavelag.dk Hvis du vil med på Woodstock senere, så send mig en e-mail på djbredesnavelag.dk From the back of the room I hear a voice cry out You want something good Well come on a little closer Let me see your face Yeah, come on a little closer By the front of the stage I say come on a little closer I got something to say Yeah, come on a little cuz I wanna see your face You see I'm at a devil named Buena Buena And since I'm at the devil I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you, I think it's time for me to finally introduce you to the point the point Jeg har også fået besked fra vores lytter, Cummings, der gerne vil... Nu kan du godt øh, øh, høre den her sang med, med Limp Wrist, et hardcore band. Med deres sang, øh, I Love Hardcore Boys. I Love Boys Hardcore. Den var kun 50 sekunder, så du kan godt øh, spænde hjem. Tak, Cummings, for dit, dit, dit ønske. Og så og vi har en hel vans, vi skal nå her til sidste oktober. Jeg kommer en favorit, øh, nemlig Christen Bertelsen, med sådan en vold på isen. Et på vand. Det er Ole Bertelsens søn. Jeg for alt på isen fra 94. men det ville ikke være en rigtig tober. i Didier de Breds program på 6 Beat, uden klassikerne der fortolker S.E. Back in Black. Jeg kan godt at, jeg at gå på opdagelse efter Wing. Wings mange CD'er med coversange. Nu kommer øh, navnene på de lyttere, der har gjort aftens udsendelse af de der til det, den var. Nemlig Skattelys, 666, Mass, Mark Helt, øh, Ja, Lost, Claus Risker med J, Cummings, Viskvinden fra Skæregården, De Ikke Længere million Millionbøf, DJ Punk Punkpanda, XD Smiley, den slappe fisk, Trine, svalle, elrenser, Asker Mortensen, øh, Svinemalkeren og, og elrenser. Og hvis jeg har glemt nogen, beklager vi er tilbage næste uge. Du har lyttet til DJ Brads program på B6 Beat. Med mindre vi gør noget drastisk, er kloden lige nu på vej mod en temperaturstigning på 2,6 grader. Det fremgår FN's årlige klimarapport. Der er der stadig meget lang vej til målet om, at klodens temperatur maksimalt må stige halvanden til 2 grader. Og hvis vi skal nærmere målet i Paris-aftalen, som næsten alle verdens lande har forpligtet sig til, så er der nødt til at blive dyrere for os forbrugere, siger direktøren for den grønne tænketank Consiso, Christian Ibsen. Er der noget, der er sikkert, så er det, at denne her omstilling kommer til at kræve en masse både på, hvordan vi producerer og hvordan vi forbruger. Så også som forbrugere kommer også til at kunne mærke det her. Det kommer til at skulle være dyrere at forbruge det, der er sort. Og vi har et ansvar herhjemme, for vi er nogle af dem, der har det højeste klimaaftryk, siger Christian Ipsen. Så vi går jo alle sammen i gang med at skulle tænke over, hvad, hvordan kan jeg reducere mit? Kan jeg spise lidt mere grønt? Kan jeg rykke for rødt til hvidt kød? Kan jeg købe en elbil? Kan jeg flyve lidt mindre? Kan jeg købe lidt bedre og god kvalitet eller lade være at købe en masse, jeg bare smider ud? Alt det ting skal vi begynde at gå i gang med, og det har vi sådan en forpligtelse, hvis vi vil være med til at bidrage til en grønne omstilling. Vesten spiller et farligt, beskidt og blodigt spil. Det var budskabet fra Ruslands præsident Putin, da han i dag holdt tale ved en årlig kongres. Vesten har ingen ret til at tvinge andre til at følge deres vej, sagde Putin. Og hans tale var en bredside mod Vesten, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol. Han kritiserede Vesten generelt, han kritiserede USA, og han tog et opgør med den verdensordenen som han mener har været, og så fortalte han om en ny verdensorden, som er på vej. Putins kritik af Vesten er et forsøg på at finde nye allierede, i Afrika og Asien, forklarer Flemming Splidsbol. Det, han grundlæggende siger også, det er, at en række af de lande, som Putin ikke har haft adgang til magt, de skal nu forberede sig på, at der vil komme en ny verdensorden. Rusland vil spille en stor rolle, hvor de kan få adgang til mere magt, hvor de i højere grad kan få lov til at sætte.